Ska vi köra igång introt? Ja, vi får väl. Det är väl dags, Det var ett tag sedan vi körde senast. Tar ta du det? eller? Ja, ja, Jag kan ta det. Eh, hej och välkommen till Coachpodden, avsnitt 16. Eh, det har ju blivit ett par avsnitt nu, här trots den långa pausen. Eh, kommer du ihåg vad vi pratade om senast? Vi eh, pratade om karriärövergångar med Patrik Bagan Rosengren. Och, och Vi satt faktiskt på samma ställe som vi gör nu. På Svartalen, den anrika idrottsplatsen. Som förut har en hundraåring nu på, på sin plats ja, i Södersborgs GIF. Eh, tog du med dig några godbitar från bagaren? Ja, jag tyckte vi kunde dra ut många citat. Det här Nanne Bergstrand hade ett minst och det. det. Oh, jag kommer inte ihåg det ordet. Inte jag helt, <laughs> det är Om man bra. inte vet var man är på väg. Var det något sånt? Ja, så... Eh... Ah, nej, jag minns <laughs> nej men det jag tycker med mig också Det var ju det här att eh, Bagaren eh, aldrig såg Som den här självklara talangen eller så, Men att hårt slit Gjorde att han kom dit han kom Och det, det är väl en generella känslan jag har också Att tituljärnsman Som, nu ser ni inte detta med jag gör Sådana här situationstecken, citationstecken eh, Talang i tid Så tror jag det är större risk att man, man Inte kommer någon vart efter ett tag faktiskt. Men eh, nej, vi ska väl inte bli för långrandiga här om vi kör väl igång nu Det gör vi Ja det har ju hänt en del Sen vi poddade senast Vi räknade väl lite Generellt på att det var väl ungefär tre veckor sedan vi hade podcastinspelning senast. Och var, var står vi nu? Vad är, är officiellt och vad kan, kan vi släppa för nyheter? Ja, för min del så, så kan man väl släppa det i coachpodden också. att jag, jag har stigit en grad kanske man ska säga. Från att vara huvudtränare för B-laget i Södersborg i Lörby så har jag gått upp och ska assistera Anders Lindroth i Lööf i EF nästa säsong Det har vi inte nämnt heller att Anders Lindroth tar över mitt uppdrag i Lööf Nej, det, det ska bli spännande, jag har haft tre bra år med det här mm. Men det ska bli väldigt inspirerande att jobba med en tränare som har hållit på med fotboll sedan 68. 68 Så att det, det ger dig ingen erfarenhet man ska få ta del av Du då, Herman? Jag jag flyttar till Karlskrona och håller på att plocka ihop mina fotbollsböcker nu där hemma i hyllan Och jag ska ansvara för U19 och U17 i FK Karlskrona Så att det ska bli väldigt spännande Många duktiga spelare där borta i Öst mm. Ja det har jag hört om Och jag önskar er lycka Även om västsidan för, för, för evigt ska vara bäst tycker jag Oj, nu kommer konflikten igen ja, ja, men man får bidra lite till rivaliteterna Trots att man är från skolan För som säga e som Ekstrand, vi skickar biståndsarbetare Både till Öst för att höja kvaliteten <laughs> <laughs> Okej, okay, vad ska vi prata om i dagens avsnitt då? Ja, tanken är väl att vi ska gå in på Temat utvärdering Men innan det så Eller ja, det kommer ju bli Utvärdering kommer ju bli liksom Röda tråden i detta avsnittet Men vi kommer väl utvärdera olika grejer Mm och jag vill väl börja med att berätta om vad vi gjorde igår. Ska vi utvärdera gårdagen? Ja, det kan vi göra. Mjällby AF anordnade ju en ledarfortbildning inför Mjällby Brommapöken igår. Där vi hade en tidigare gäst med, Ola Larsson från Digitala fotbollsakademin. Som tog med sin vapendragare kan man väl säga lite. Stefan Billborn som är i Hammarby. Och sen hade vi då Löbe Effs nya tränare, Anders Lindroth också. Så äm, Där de gick igenom, Anders gick igenom sin, sin karriär. Och sen så hade han ä, på Svartaleds konstgräs, antar jag. Det var ä, sina favoritövningar genom åren. Otta favoriter tror jag det var. Eller åtta godbitar? Ja, det var något mm. äh, Och Medan då Ola Larsson Stefan Bilborn fokuserade på teknikträning från åtta till femton år tror jag. Var ja, det stämmer, stämmer. Helt fint. Vad tyckte du om gårdagen? Ja, det var ju en kan en och en halv timme teori där de gick igenom sin filosofi liksom att träna fotboll för, om du vill bli bra på fotboll. Det var ju en, en slogan de hade och fotboll är en individuell idrottssatt ett system är ju också någonting Ola brukar använda. Och då pratar vi ju om de allra minsta på det andra citatet kan man säga. Ja, men jag tycker det är intressant och vissa Ledare som satt där blev ju lite provocerade av det. Och det blev väl en, en hyfsad diskussion tycker jag. Det kändes ändå som att det kanske inte fanns utrymme heller. I, i, om man tittar på tidsmässigt. Att man skulle få för långa diskussioner om vissa delar. Men jag tycker, jag tycker att Ola Larsson är... Han drar, jag erkänner ju själv i går att han drar ju väldigt mycket till sin spets. Och det, mm. det gillar jag för att man ska kunna skapa den här diskussionen. Mm. Eh, och den här att tränar du fotboll så blir det bra på fotboll. Ja. Det var väl den som provocerade mest egentligen. Ja, ja. Men jag tycker ju att en bra utbildare är någon som provocerar de som lyssnar. Ja det gör ju att de, de som lyssnar blir, blir aktiva, vill lyssna mer och kanske komma med sina... Åsikter Och jag säger inte någonting rätt eller fel i det som diskuteras diskuterades igår Utan man har ju alla Sin egen uppfattning om hur det ska vara Men just den här diskussionen att Allsidig träning Då ska man träna många idrotter är ju, är ju intressant För det känns ju som att det är en generell uppfattning Att så länge du tränar alla idrotter Som finns så är det bra Det skulle ju kunna innebära då att Rasmus Oredsson som är nio år Han tränar fotboll måndag i tisdag, han dansar onsdagar, han rider häst, torsdagar så sen spelar han innebandy på fredagar. Och på lördagar så har han en fotbollsmatch och på söndagar har han en hockeymatch. Ja, men jag tror att Ola liksom menar på att fotboll kan också vara allsidig. Man behöver inte träna kanske. Nej. De tecknar med momenten alltid och det tycker jag är helt rätt. Och det han höll emot då var att jämfört med att Rasmus tränar en idrott varje dag så menar han att föräldrar och andra... Människor säger att om man tränar fotboll tre dagar i veckan när man är nio Då är det i elitsatsning mm. Å andra sidan så kanske det är någon som tränar mer Fast de har en idrott varje dag Är ja. inte det elitsatsning då? Ja det är en intressant vinkel Och jag, jag mm. förstår vad de som satt sig emot det lite Det Ola sa menar Men jag är nog lite inne på att Varför ska man inte få träna en idrott tre gånger i veckan när man är ung Om man nu tycker det är jätteroligt och vill utvecklas så ja. Så jag har inga problem med det Nej. Men det är ju liksom alltså det här med att du, du blir bra på det du tränar för Så är det ju ja. Ska man dra det ännu större likheter så, alltså, Vill du bli bra på gitarr Kan du inte träna piano Nej, men lite, lite så. Och ska du bli bra på gitarr Kan du inte springa runt gitarren <laughs> Det var roligt jag sa, Nej. <laughs> Nej, men Det är ju det är precis som i fotboll Ska du bli bra på fotboll måste du träna fotboll Du ska inte springa i skogen eller man ska kan ju inte, springa ska inte... och ha bollen med så Det, ja, ja. det, går det med. finns ju alltid att dra. Det är så komplext. Man kan alltid dra paralleller. Men ja. vi ska dra det till ytterligheterna. Ja. Alltså, ska du bli bra på fotboll, kanske du inte ska träna i i fem pass i veckan om det är fotboll du vill satsa på. Ja, okay. alltså, det är ju... Nu kommer vi kanske få reaktioner om vi provocerar våra lyssnare. Jag hoppas, att vi ja, jag hoppas med det. Det har varit för dåligt tycker jag. Eh, Ola sa ju en, en intressant del där också att man som fotbollstränare börjar diskutera sånt här på, på ledarutbildningar. Men han menar på att varför gör vi det För det är ju mer de politiska delarna Och det, det tycker jag också är mm. intressant Att man hamnar oftast där var, eh, Vilka ska vara med där Och nivåanpassningar mm. det, ska säga det är nog det jag tror med Den politiska diskussionen Att man, man hamnar fel På ledutbyggnad Det är inte ja. riktigt där vi ska Nej. diskutera om Vad de tränar på andra tider. Utan man ska ju... Det är det pedagogiska i träningspasset vi ska ja, jobba med. Exakt. Alltså hur, hur ska vi bedriva fotbollsträning på ett bra sätt? Och det, när, när Ola sa det så reflekterar man ju då över liksom diskussionerna man har haft på ledarutbildningen, diplomeringen etc. etc. Så, så hamnar man mycket där i det politiska faktiskt av egen erfarenhet. Um... Och det är intressant. Alltså, det är intressant ämne att diskutera, men det är inte det som är det väsentliga när man ska bli en fotbollsledare. jag vill säga är att när vi höll, höll C-diploms första dag nu, jag och Jonas Holmgren, som också har varit gäst i avsnitt sju, tror jag det var. Mm. Det vi tyckte var bra var att då sökte vi provocera med att man ska inte träna passningar när man har 6-9-åringar. Och då tände ju ett. X antal deltagare på kursen. Och vi fick en jättebra diskussion. Vi fick en jättebra diskussion om... <laughs> <laughs> nej Och vi fick en jättebra diskussion kring hur man faktiskt tränar. Istället för att prata om föräldrar och hur många det ska vara på träning och om man ska nivåindelar så även om det är inslag i utbildningen. För det tycker jag att man ska ha med sig från en, ett första steg i en tränarbildning. Vad kan det bli för konsekvenser av vissa? Eller ja, av alltså. olika nivåindelningar till exempel? Ja, så man får en uppfattning om att det är inte bara på träningsplanen kanske allting händer. Men, men senare delen kan jag tycka att då ska du specialisera dig till att bli en ledare. Mm. På fotbollsplan Då kanske du inte ska specialisera dig i Hur du får föräldrarna att stå i korsken Eller mm. etc, etc Ja vi, vi Vi tycker väl att det var en bra dag Helt enkelt, tränarsutbildningen Absolut, och sen får vi Säga förlåt till Ola Larsson Som då Bromma pojkarna åkte ner i vi ja, tänkte jag säga att vi ska beklaga så igen Ja Vi, vi, vi höll väl en extra tumme för Bromma men Sånt är livet <laughs> Eh, jag vi ska väl också tacka Stefan Ekstrand eh, Som är för detta Akademichef i Meliborg För att han anordnade dagen eh, Vilket var uppskattat Det var väl 70 tränare tror jag som dök upp Ja det var något till den stället Det är riktigt imponerande Och, och, eh, och Stefan eh, Du kommer få en inbjudan eh, Till att vara med på det Men vi har inte bestämt än för att vi har ju många deltagare Före dig <laughs> Fick han en glidning också <laughs> men om vi, om vi går över på om vi säger så här, utvärdering vi har ju gjort i, i Löby i, i de åren vi har varit där och men hur känner du hur strukturerar du upp en utvärdering här vad, vad tycker du är de viktiga elementen för att göra en bra utvärdering av en säsong först och främst så är det ju intressant att titta på resultat för att få en fingervisning om vad man har gjort eh, har man då varit tränare i samma lag eller förening i flera år så blir det ju enkelt att jämföra eh, om det har varit vinst i år eller förlust eh, så du kan se mönster ofta i, i en säsong har du 22 omgångar då som vi hade i division 1 så kan du se när var vi som bäst till exempel? Hade vi en puckel? Vilka lag mötte vi? Skulle vi ha vunnit vissa matcher om vi hade varit fräschare i benen? Mm. Och så vidare. Vi har ju haft båda de säsonger när jag har varit huvudtränare i Division 1. Så har vi ju haft formtoppar på hösten. Mm. Vad innebär det då att vi kanske har tränat för hårt på försäsongen? Det är, ju, det är väl en av, våra, eller en av mina slutsatser. Av mina två år i Löby, Att vi har tränat nya spelarna i källan, Alldeles för långt ner i källan, Och sen så tar det lång tid för dem att rita tillbaka. Och bli fräscha och få klippet i steget. Och det kan vara en av anledningarna till att vi hade sju raka förluster i inledningen av säsongen 2015. Mm. Men om du då, nu säger du att du, du kollar resultat. Men om du kollar på en ungdoms, låt oss säga P13. Kollar du resultaten och jämför därför att få ut prestationerna eller hur kommer man tillväga då? Har du någon idé om det? Men Det jag tänker med resultat på seniorsidan är ju att det ger en fingervisning av hur du har presterat. Mm. Lite det vi alltså, ja. Kan man göra samma sak på ungdomssidan eller uppfattas det av kanske andra att Varför kollar du på resultaten? För det är inte viktigt som det mm. sägs mycket på ledarutbildningen att resultatet inte är viktigt. Det är oväsentligt. Et Nej. Alltså utvärdering av ett ungdomslag kan ju vara flummigt kan jag tycka. Mm. Jag vill inte ha fystester på ett ungdomslag till exempel. Mm. För det är ju det är något konkret. Ska man gå då in i vad man haft för målsättningar under en säsong. Så vill man ju ofta att den målsättningen ska vara mätbar. Alltså till exempel att ja, men vi ska komma tre tria i serien. Då har vi ju det svart på vitt när serien är färdespelad. Om vi kom tria eller inte. Mm. Men att säga att vi ska få ett bättre spel- eller att Rasmus ska kunna driva bollen i högre fart. Ja det skulle man kunna testa. Genom mm. att driva från punkt A till B och ta tiden. Mm. <kör> så det är väl snarare i så fall att man kan ha prestationsmål. Att vi ska bli snabbare med bollen. Mm. Generellt i laget. Alltså det går ju att mäta. Men då är ju nästa fråga som jag kan tycka. Varför ska vi lägga en, en, två, kanske två eller tre hela träningar på att mäta. Så okay. snabbare att spela där med bollen. När vi hade kunnat träna fotboll istället. Alltså det här är ju, du, du märker ju att vi kan ju, som vi alltid säger, vi kan ju sitta här hela eftermiddagen och, och prata om detta. Men jag tror att eh, du får en form av utvärdering varje vecka när det är match. Och då menar jag inte i ungdomslag att vi kollar på hur det, hur det gick i matchen resultatmässigt. Utan hur det gick mm. spelmässigt och hur det gick med det vi har arbetat med i veckan. Eh, ska jag då skryta så har jag jobbat med... Eh, ett ungdomslag i Löövi under säsongen. De har fått tematiska träningar. Det innebär alltså att de har haft två veckors perioder där de har exempelvis jobbat med att driva boll. Och då har också matchtillfället, eller matchtillfället, det var bra uttal där på det, blivit en form av utvärdering på det de har tränat på under de här två veckorna. Alltså då har de ju matchtillfället ett och två under den perioden. Och så alltså, nu ska vi driva mycket i den här matchen, Kom ihåg vad vi har tränat på och så vidare och så vidare. Haltidspausen så frågar man liksom, ja, men Drev vi i de myterna, eller det, alltså där vi ville driva boll och så vidare och så vidare. Och efter matchen, ja, men vad blev utfallet? Mm. Att man har den dialogen med spelarna. Och Då tror jag över tid att man kan få en, en fingervisning också att det är ju flummit, såklart men att ja, men vi har väl blivit bättre på att eh, driva boll, även om det jag ser kanske inte är sanningen. Jo men det du är inne på är ju egentligen att, att ungdomsfotolens kanske man just som du säger utvärderar hela tiden. Mm. Alltså i och med att där ska man fokusera kanske på prestationen för mm. resultatet även om mm. resultatet inte är oviktigt. För att alla, jag tycker inte det utan resultat ska ändå vara, finnas med men det ska inte prioriteras i första rum. Nej, det är ju en egen diskussion också. Ja. att, alltså, Det är klart att vi ska träna på att vinna, förlora och spela år mm. För det är ju det de kommer göra sen när de blir sen i år. Ja. Eh, mm. Men eh, jag tycker det är, det, du är på rätt väg där just att utvärdera. För att jag tror ungdomarna behöver mer åtkoppling för att när du är äldre så ska du ju egentligen vara färdigskolad på något sätt. I mm. de men, de men, men å andra sidan så, så jobbar ju vi också. att vi, vi jobbar ju med någonting i veckorna. Alltså till exempel att vi ska, ja men vi, vi vände inte spel tillräckligt mycket i den senaste seriematchen och det jobbar vi med på kanske två av tre träningar i veckan och det är klart att vi vill se en progression i att vända spel i nästa match så ja. att du jobbar ju egentligen på samma sätt i seniorsammanhang fast du kanske inte, du jobbar med större helhet utifrån spel 11 mot 11 medan mm. du kanske bryter ut situationer då är att driva boll Alltså du arbetar med den tekniken Istället för att du har en taktisk disposition I vad du arbetar med Ja Men jag, men jag tänker så här också att, Kan man säga då att man Kanske eh, om, du, om du säger så här I ungdomslaget hade du tema två veckor Att du skulle driva boll eh, Medan du kanske inte riktigt har, har Tematiska träningsenior Utan du kollar och plockar ut bitarna från matchen mm. Medan eh, ungdomarna Ska bli matchen Slutprodukten av hänger Det kan vara att När du är klar med de två veckorna Så går mm. du vidare mm. Men får du inte det att funka Från match till match till match I senioren så kanske mm. du lägger mer tid på det Och, och liksom ja. verkligen utveckla det så att, mm. Det är ju en viss skillnad Men det är ändå mm. ungefär du får ju, samma du får, ju ett hårt, du får ju ett tuffare Sluttest i en seniorlag. Mm. Funkar det inte så kanske du förlorar matchen ja. så, så, du Får du lära dig den hårda vägen Ja, men lite så är det. Men om vi, om vi tittar på säsongen nu... Jag, jag vill säga en grej till här. Ja. Att jag tycker inte att man ska utgå från resultat i en utvärdering. Ja. Det man utvärderar tycker jag är träningsupplägg, planering, hur har det funkat leda teamet vad kan vi göra bättre till nästa år... Alltså, och den frågan är ju med i allt vi utvärderar. I så fall, att vad kan vi göra bättre till nästa år i, i vår träningsplanering? Mm. Vi kanske inte ska träna fem gånger i veckan på första Vi kanske ska träna mer eh, isolerat. Alltså, mm. Vi har för dålig spelare i teknik. Vi kanske lägga mer tid på teknikträning då man vi kanske, vi, vi kanske vill ha dem starkare, även om vi, vi, jag nu vet att jag inte vill träna så mycket fy som vi har gjort i Löby. Vi kanske ska vända på det helt fullständigt utan vi kanske inte ska träna ner dem de första veckorna utan vi kanske ska börja i lugnt tempo så kropparna hinner adaptera sig, säger man så med ett fint ord, vänja sig vid träning. Mm. Där tycker jag att utvärderingen ska vara i grova drag, mer övergripande, inte gå ner och titta på detalj. Vi, ja men under hela säsongen så kanske vi hade kunnat bli bättre på att vända spel. Ja mm. men ska vi då diskutera varenda detalj i spelet så sitter vi ju med en utvärdering på tre veckor. Mm. Mm. Utan jag tänker mig att generella drag i utvärderingen kan vara träningsupplägg, samarbete i tränarteamet. Det är ju någonting vi har kommit fram till kan jag tycka. Jag har, jag har ju planerat all träning i stort sett fram till sommaren. Men jag kan ju tycka att jag hade själv kunnat involvera resten av teamet betydligt tidigare och betydligt mer. Men det är ju någonting jag tar med mig nu in i mitt nya uppdrag och även det här med fysdelen då som jag har sagt redan att jag vill vända på kulturen i svensk fotboll. Mm. Att vi ska inte träna ner våra spelare utan vi ska vänja dem vid träning och sen öka belastningen efterhand för att få mindre skador. Ja, för man kan ju tycka har man en försäsong på, jag vet inte hur länge man räknar, men nu ser jag ju när jag slut i november och sen slutbörjar serien i april igen så har du x antal månader på dig att förbereda och då ska man kunna till seriestart vara fullt fräscha tycker jag men problemet är väl att svensk fotboll rent generellt har sett som att nu ska vi träna mycket fys, alltså vi ska bli starkare, vi ska bli snabbare jo, men vad har det, spelar det för roll om vi inte är fräscha till seriestarten vi kan inte hantera bollen i de fartarna som vi springer i så, så jag är inne på den att man måste se över sin träningsplanering för likadant som vi gjorde att vi Grundproblemet, förlåt att jag avbryter dig, men det är ju att vi plockar influenser från andra idrotter. Alltså plockar vi ett fysupplägg från friidrott och då har vi i OS om fyra år. Då har vi tid att träna ner våra atleter under fem, sex månader i år ett kanske. Mm. För att sedan förfina och utveckla under tre år. Mm. Alltså den tiden har vi ju inte i fotboll. För vi ska ju vara formtoppade under 22 omgångar i division 1. Ja. Det går ju inte rent fysiologiskt. Du kan inte arbeta för att ha en formtopp. Du, du måste du vänja kroppen vid träning. Och sakta men säkert öka den belastningen. Men finns det någon som har... har det är för som du pratar mycket om. Så... Mm, titta på Örebro SK. Mm. Nu är det ju ett dåligt exempel med tanke på hur det har gått resultatmässigt denna säsong Men vad är anledningen till att de låg sist? Och nu kommer mitten... Tror jag, utan att säga allt för mycket De har klarat sig kvar i alla fall ja. ja, men det är väl för att de inte har varit Fräscha till Till, till starten egentligen ja. Eller, eller inte eller, ute Nej, jag är ute efter hösten Ja, ja nej, men Grejen är ju att Örebro har ju vänt på det De arbetar som förhejen vill ja. Alltså genom Jimmy Högberg då. De har inte tränat ner Spelarna i källaren ja. Utan de har haft en långsam progression Ökat belastning över tid. Och då ser man ju att. Ja men då kanske resten av lagen var bättre tränade inledningen. Mm. Men över tid är Örebro fräschare. Eftersom att man vände på steken här då. Och, ah, okay. det är så. Ja det Sen ska man ju säga att det är komplext. Fotboll handlar ju inte bara om fysupplägg. Utan det handlar ju om att man får in Martin Broberg. Astrid Aydarieliewicz. Alltså där är ju där är ju två detaljer i Örebro-SK som också gör stor skillnad såklart Men jag tror att den delen och jag tror att Örebro-SK kan vara ett betydligt bättre lag nästa år också För mm. att man jobbar mer långsiktigt, man ser inte bara denna säsong Det tycker jag också är ett problem När jag nu kommer till en ny klubb Då kommer jag, mitt kontrakt börjar kanske så att vi börjar första januari Nu gör vi inte det, men ett exempel Ja men då tränar vi ner spelarna i första januari Sen har vi dem, i, vi körde stenhårt i en och en halv månad Sen tar det kanske en och en halv månad och blir fräsch Ja då är det seriopremiär mm. Så då kanske vi tappar de tre första omgångarna Har vi då tur eftersom att fotboll är komplext Så möter vi de tre lagen som är Efter säsongen Sist, näst, sist och tredje sist mm. Så vi lyckas kanske ändå ta poäng eller vinna de matcherna Det är det jag menar att det är så komplext Ja det är inte upp till bara det laget du har Utan det är ju under Alltså ja. det är många faktorer som påverkar Ja men det är ju en aspekt som gör att man kan optimera sitt lag mm. men, men om vi säger då, Jimmy Högberg har ju gått eh, i bräschen här i Sverige då kanske för just det här Men, men finns det, finns det ja, man kan ju inte säga att han inte har gjort det eftersom att han har ett anställd av Svenska Földersförbundet jo, jo, men jag, jag menar att för hejen finns det några fler som har, alltså, är kända eller så här som, som är men, tydligt titta, på detta på som... en tydlig periodisering här nu, Chelsea's eh, damlag vann ju ligan Mm där är ju en tjej som också är... Hon är en damtränare då, som är en damtränare. Det låter som att det är en, herr, eller en kille som tränar ett damlag. Men mm. det är ju faktiskt en tjej. Mm. Eh, vilket är positivt. Men mm. hon är ju inspirerad av Förhejen och har en tydlig periodisering av sina spelare. De är fräscha. De vann ligan. Mm. Det är ett exempel. Eh, Förhejen själv har ju varit i olika landslag. Bland annat Sydkorea som gjorde... Förvånade många under ett par mösseskap När de hade för ja, höjen 2002 eller, ja. ja då var det hemma ja. tror jag Så där är ju ett exempel Vi kan höra mer Han hade, tror jag det var Wales Där man också vände på steken Och nu är de i EM Men, men jag tänker det här liksom Du tänker forskningen ja, men, men rent men... logiskt Säger vi om vi börjar med att du tränar och så, så du börjar med att gå, ut och gå en timme. Om du gör det två gånger i veckan. Nästa vecka så går du ut och går en och en halv timme. Du kommer vara fräsch men du kommer att öka din belastning och du, din kropp kommer att öka. i Kvalitet säger man inte men, i, Nej, men jag du, du blir starkare eller uthålligare. Men istället om vi börjar två dagar i veckan med att du springer milen. Tisdag och torsdag. Och sen springer du milen tisdag och torsdag igen. Alltså tränar vi ner dig då. Eller att du springer en och en halv mil nästa vecka. Ser du skillnaden då med att du är fräsch. En långsam progression. Eh, små små steg hela tiden. Till exempel då om vi skulle börja med armhävningar. Så för dag ett så gör du fem armhävningar. Du kanske kommer känna lite lite grann. Dag två gör du tio armhävningar. Dag tre gör du femton armhävningar. Ja du är med på grejen ja. liksom. Så din kropp kommer vänja sig vid träningen. Och hinna. Att vänja sig vid träningen. Mm. För om du tränar ner en, en mänsklig kropp, nu låter det ju lustigt här nu vi säger så, men så kommer det leda till att ditt immunsvar, det också. Men ditt nervsystem och ditt immunförsvar visserligen då, mm. men nervsystemet är ju det ute efter, kommer bli långsamt mer långsamt än normalt om det har varit fräscht. Vilket kan leda till att om du hamnar i en situation i match, eller om du tränar för Upp och Lånar du nedtränar gör att om ditt knä går i sida och ditt nervsystem är nedsatt, nedsatt i hastighet så hinner inte du reagera innan knäet går sönder. Okay. Hade du varit fräsch med en långsam progression där du har tid att vänja dig då är nervsystemet också fräsch och då hinner du reagera. Mm. Och Det menar jag då för hejen är en av anledningarna till att det finns att knäskador uppstår, att muskelbristningar uppstår och så vidare. Muskelbristning är ju för att till exempel om du har skjutit så kroppens nervsystem då hinner inte bromsa rörelsen förrän din muskel blir sönderdragen. Det var det som hände Jesper Gustafsson nu i mm. en match mot BP. Då måste man titta på hur man tränar också. Och då är ju en, en grej är att säga att du spelar en match 90 minuter, Rasmus du spelar 90 minuter. Då skulle vi kunna räkna någonstans att din återhämtningstid för att bli helt fräsch och återställd efter en match på 90 minuter kan vara någonstans mellan 48-72 till timmar. Och då förstår du själv att tränar du då tufft, om du inte spelar match söndag så tränar du tufft tisdag. Då kommer du aldrig vara fräsch. Nej, det var lite det vi var inne på i vår ja. utvärdering också. Precis. Om man tittar på vår ja. eh, men Vad är åter... svaret på din fråga? Ja, alltså, jag tänker med bara så att hur ska man få då nu diskuterar vi i Sverige. Hur, mm. menar, hur ska man få ledarna i Sverige att bli övertygade av detta? Jag tror att det är jättesvårt för att det, är, det är kulturellt buret mycket det här att när du har försätt så ska du lyfta tungt, mm. Du ska ut och springa. Men jag Sen vi eller som jag började, eller som vi började att träna, så tycker jag att det har börjat förändras. Man utgår mer från fotbollsplanen. Mm. Det vi gör inne på fotbollsplanen. Man kanske inte är ute och springer så mycket i skogen längre. Mm. Eller kör backträning. Och jag säger inte att det är dåligt. Visst har vi inte tillgång till en kunskapsplan. Vi har inte tillgång till en inomhushall Nej fan, då går vi ut och springer i skogen. För vi behöver träna kanske. Mm. Alltså om det passar i din veckoplanering. Din periodisering över tid. Så det vill poängtera det också att det är inte dåligt att springa i en backe. Det är inte dåligt att springa ut i skogen. Om vi inte har några alternativ som är Man kan ju dra fördelar av det också. Ja. Men, man ska alltid sträva efter att mm. träna fys på fotbollsplanen. Ja. Så att säga. Ja. I, i moment. Gör allt på fotbollsplanen. Kanske. Ja. Men det är ju också något man diskuterar i oändlighet. Ja, Men om vi tänker om vi återgår till utvärderingen. Det är ganska ledande frågor. Visselig. Men om vi säger så här. Hur viktigt är det att spelarna får säga vad de tycker om utvärderingen? Jag tycker det är viktigt. Mm. Eh, ta, som ledare där, hur ser man på kanske säga, tuffare kritik? Eh, vad, vad tror du generellt är reaktionen liksom att det här gör han fel, det här gör han fel, det här gör han fel och det är många som säger det. Vad tror du den generella uppfattningen eller reaktionen blir då? att Tar man det åt sig eller skakar man bara och, och kör sitt eget ris? Vänta, vad sa du? Jag loggade ut eh, en stund. <laughs> Nej, men om du tänker liksom så Nej, jag skojade så. bara nu. Jag uh -huh, menar uh -huh. att, jag, jag, nu gjorde jag ett exempel på hur man skulle kunna ta <laughs> Ja, ja, <exactly>. ja. <laughs> <laughs> Nej, men och, och, hur, alltså... Men det är det jag menar. att då, då är man kanske... Man blåser upp sin bubbla och sen lyssnar man inte. Mm. Ja, det tror jag är den vanliga, vanligaste reaktionen. Mm. Mm. Mm. Ja jag, jag, jag håller med dig där för att det, man, man sitter och... Och diskutera Även på ledutbildningar hur, må hur många kan ta kritik? Det, jag har ju Mellanåt, jag ska säga att utan att skryta Så är jag ganska duktig på det Men visst, man, man tar vissa grejer personligt också mm, det. Mm. Eh, Men det Jag tror det är lite bra hur eh, Man är som person, hur öppen man är för, för eh, Helt enkelt öppen För att prata med andra människor Och hur man är, liksom Är man inestängd, annars också så Kanske man som liksom har sin bubbla som du säger. Man, man, det här tror jag på. Är det någon annan som försöker sticka hårt på den så kan det bara... Och det är ju en styrka att utifrån en utvärdering förändra något som inte har varit bra. Sen, sen så är det ju, det är ju också en fin, fin linje där för att man ska ju ha en liten form av integritet också och liksom tro på det man, man vill. Man ska inte... Nej, sen vill jag lägga in en del också. Alltså. Vad fan kan spelarna? Ja. <laughs> är du med? Alltså, Absolut. Vilken är det som har tränarutbildning? Vem är det som har eh, diplom i avancerad till exempel? Medan en spelare då som ja, nu nu drar jag liksom det i sin spets, men om vi pratar om en elitspelare som knappt kan läsa en bok som kanske har hoppat av fotboll, eller ett gymnasium för att satsa på fotbollen. Mm. Vilken har rätt? Tänker jag. Mm. Vad ska man lyssna på? Det är också någonting man får sila i en utvärdering Absolut. Det är intressant för, för det, det du säger det kan ju vara väldigt provocerande, i alla fall till spelare som lyssnar mm. i så fall. Men, men kan inte den spelaren som är inte utbildad, om man säger så, kan inte den spelaren ändå ha en rätt i åsikt att hur den känner? Med. Mm. Så att man inte bara går efter det som står i en bok. Alltså, Förstå mig rätt, Du ja. måste sila. Ja, absolut, men ja. det är lite det jag vill bara Men då, om, då, om, är det, om, om då den spelaren som inte har en utbildning eller som inte har ett intellekt, mm. om vi ska dra det till sin spets, mm. eh, klanka ner på övningsval och hur, metodiken för hur vi utbildar fotbollsspelare och så här. ja, Då, då vet jag inte om jag hade lyssnat, men. Om personen i fråga säger att ja, men jag har svårt att prata med dig, jag tycker inte att du ser mig, då hade ja, jag exakt. lyssnat, är du med? Ja. Jag vill skilja på de olika sakerna. Ja, jag, jag vill lite det sociala. Jag förtydliga bara ja. Ja. så att folk förstår det, mm. rätt så att mm. det inte är där att vi kan en jävla upplåst självgod människa ja. här, men, ja. trots att den är det lite. Men... <laughs> det måste man vara för att komma någonstans också. Absolut, man måste tro på så själv. Ja. Nej, för, för det, är ju, det är ju intressant just det här att man, man måste reflektera konstant egentligen och se vad man egentligen gör, vad har man för syfte med, med det man gör. Och det blir ju lite mer svart på vittna när kanske inte bara vi ledare pratar utan även att man får inputen från spelarna. Så att jag tycker det är, det är grymt intressant men även väldigt... Lärande och se hur andra människor uppfattar För man kanske har en idé. Så här uppfattar de flesta mig. Och sen så kommer det ett ja, på svart på vitt att kitt. Mm -hmm. Ja, nu har haft helt, upp, helt fel uppfattningar om själva situationen. Mm. Ehm, och det är lärorikt. Jag ska ge hamsta-utbildningen ett bruskanten. För att de senaste veckorna har man verkligen reflekterat hur, hur är man som människa överhuvudtaget? Hur är man som ledare? Vad behöver jag förbättra? Vad är jag riktigt bra på? Och utvärderingarna bidrar ju också till det i föreningen. Det är viktigt tycker jag att både spelarna får säga sitt att vi ledare får ta del av det för det är inte alltid spelarna kan prata med en ledare beroende på olika anledningar. Det kan ju vara så att man inte känner man egentligen. För det är också svårt. Har du en trupp på 40-50 spelare och så ska du ha en relation till varenda spelare Det är svårt eh, Och sen är det ju Hur uppfattar vi ledaren relation Och hur uppfattar spelaren relation Alltså jag kan ju känna att ja, Jag har en bra relation till Herman men du, jag vet inte ens vem Rasmus är och då kanske jag tänker att en bra relation Till dig som spelare Är att vi vet vad vi heter Och jag vet att du är bra på fotboll men spelaren känner att ja, Om jag vill veta vad Rasmus gör i sitt privata liv För det är en relation för mig så det är också en intressant del Det här att kunna lära känna spelare På olika sätt Du har som jag reflekterat över Den utvärdering vi fick Absolut, absolut. Ja. Det, Och det måste man göra ja. Man ska inte slå bort den Nej men då har vi ju olika delar alltså vi, vi, Jag lyfter träningsplanering Alltså upplägg och träningsupplägg Och så här och, Över vad man har gjort under året Och, och du lyfter spelarens spelares utvärdering Vad har vi mer för delar i, i det hela? Ja, så alltså vi har ju haft den individuell under säsongen också. Nu hade vi inte det sista samtalet utan det tog ju då vårdramans var i hand om. Men det ser jag ju också som en utvärdering att man sätter målsättningar individuellt. Mm. Man följer upp det och sen så utvärderar man vad som händer. Och där har vi också en aspekt i tid. Hur mycket tid har man till att lägga ner mm. på just sin, sin ledare. Men jag tänker, vi har ju haft lite möten ledarteamet. Där det har kommit fram lite Lite grejer kan man ju säga Som, som jag har förändrat då Eftersom att jag är den som har stött Vad vi ska göra mm. eh, Till exempel att vi ska involvera eh, vi, har, vi har ju haft två träningsgrupper Kan man ju säga och, och då har väl den ena träningsgruppen inte känt sig Som att de tillhör laget om man säger. Mm. Eh, Eftersom att vi då har tre lag i division 1 Eller vi hade division 1, division 2 och division 3 4, förlåt Division 1, division 2 och 4 Så ska det vara Och eh, då är det ju svårt att få alla 45 att vara ett lag mm. när man har tre lag. Men i alla fall det vill ville komma till var att vi förändrade ju det efter vi är i rätt riktning efter att det kom upp på vårt möte då, med ledarna. Men jag tänker mig att om vi sitter här då ett team på åtta, nio, kanske tio ledare kring de här lagen, vågar ledarna säga vad de tycker och tänker? Ja, jag tror det, det är också en sån här grej att det kan ju vara känd för i och med att man jobbar säg, låt oss säga åtta stycken, man jobbar rätt så nära varandra ändå då vill man, kanske man drar sig för att säga vissa saker ibland för att man vill inte skada arbetsrelationen man har ja. att man liksom, säger jag detta nu så kanske han inte tycker om mig och då blir det liksom ja. eh... Jag skulle säga att jag tog lite illa upp faktiskt när det kom upp på mötet mm. eh, och... Men en, någon minut senare så sjönkte ju in. Och då kände jag att. Ja men, nej, men det är nog rätt. Jag tror det är den generella. Ja. också. Att man man att det sticker lite i hjärtat, ja. Liksom, ja. att Fan då har jag. Man känner som på sig att det jag gjort har inte varit bra. Eller det här har varit kanske lite fel. Mm. Det är ju en nackdel. Liksom. Ja, ja men sen därefter så. Vännerna, ja, men då kanske jag ska göra annorlunda. Då blir det ju bättre och då kanske jag gör något bra. Mm. Så det blir ju. Vad ska man säga? Det blir ju ett litet uppvaknande kanske. Sen så kan det ju vara sådana delar att Nej jag tror att jag har rätt i detta mm. Så att jag kommer inte förändra någonting Och då är det ju också Hur reagerar de andra ledarna? Tänker de då att den där härman Han tror att han är något att bara bestämma Diktatorn ja, så, eh, så det är ju samspelet mellan ledarna är ju viktigt ja, också så ja. Men jag, jag tänker också Skulle man kunna ha eh, Vi säger då att vi har åtta ledare i vårt team och vi har ett, om, om, ett utvärderingsmöte kanske efter halva säsongen. Skulle man kunna ha anonym utvärdering i teamet? Bara för att komplettera det man inte vågar säga när man sitter där. För jag tänker att... Jag kanske sitter och tänker på någonting med Rasmus som är chefstränare. Jag vet att han är tuff. Men han, han vill utvecklas och... Han vill framåt för att liksom bli en så bra tränare som möjligt. Och jag tror att jag har någonting som skulle kunna bli jättebra för verksamheten. Men jag vågar inte säga det till Rasmus för att jag, han kanske kan ta illa upp. Alltså jag skulle ju kunna sitta på världens bästa idé. Men den kommer inte fram på grund av respekt för dig. Mm. Nej men det är absolut. För... Målet med utvärderingen är ju som du säger två grejer Utveckla verksamheten och utveckla ledarna ja. Och, och all, alla sätt man kan göra för att det ska komma fram på ett konstruktivt sätt Om du gör det anonymt eller du pratar en och en eller du pratar i grupp Så måste du ju komma fram För annars så går man som du säger kanske miste om en revolutionerande idé som sen om två år så använder hela Sverige det så alla sätt som, som gör att det kan bli konstruktiv kritik Är ju bra Ansar jag ja. Men vi får väl på något sätt runda av Och sammanfatta utvärderingstemat Tror du att många lag Kör utvärdering? Jag tror Om vi nu ska säga nu kommer detta låta Jag tror att det är fler Än vad generellt generellt eh, vad man generellt tror men sen hur många använder utvärderingen sen det är där jag tror det stora problemet är det här med att man skickar ut en enkät till spelarna och så gör hälften det och så, ja, ja men det, det ser bra ut, man tittar igenom lite snabbt, och sen blir det ingenting av det målet med utvärderingen är ju att du ska kunna ta bitarna, det här har vi gjort jävligt bra, då vet vi det, då ska vi fortsätta med det, det här måste vi utveckla, då ska vi kanske fokusera mer på det, och jag tror man är, man är dålig på att följa upp att göra en utvärdering kan de flesta göra. Skicka ut lite papper och krysa i och etc, etc. Men att använda det, det är där jag tror problemet är störst. Då, är jag, då drar jag ytterligheten här. Jag tror inte att det ens på den högsta nivån att man sitter ner och utvärderar en verksamhet. Man har hört, inte många, är... inte många tror jag inte. Det finns de som gör det, och de som gör det tror jag drar stor nytta av det. Men jag, ja, tror inte. Här... jag tror att det är som du också. Men att man, man utvärderar för sig själv mm. som tränare. Man, jag tror inte att man samlar team och får influenser och så här. utan Eller drar ut till spelarna till och med. Utan man, man funderar själv. Ja, men skulle jag ha gjort så här istället, kanske. Ja, men det prövar jag nästa gång. Ja, för man har ju hört om, utan att nämna föreningar eller vilka som har pratat om det. Men man mm. har ju hört skräck att allsvenska lag som. En som kommer dit och ska arbeta med dem Ja vad har ni utvärdering från förra säsongen Och då var de liksom Vadå utvärdering Man kan ju också dra en parallell till ungdomslag Eftersom att vi har flera som är tränare för ungdomslag Som lyssnar Men jag tänker att man har ju alltid ett inledande föräldramöte På säsongen Ja men det är så här vi tänker i år Vi ska spela i de här serierna och så vidare och så vidare Men har man, nu har jag inte jag varit på ungdomssidan på länge Men har man ett Sammanfattande föräldramöte där man liksom, ja men Hur har det funkat med bilskjutsningen Till matcherna och ja, men Vad kan vi göra bättre till nästa år och... Det är egentligen samma grej Ja, ja, ja. Mm. och det kommunikationen Kommunikation, nu kommer vi in på Politiska frågor Det ja. Ja. Ja, men... den kommunikation ja. är viktig Oavsett ja. om det är du som tränare Eller någon i styrelsen Eller vem det är, ungdomsorganisationen Som ska ta tag i det så är det viktigt att ha det Ja Men ska vi Avsluta där eller vi, vi känner att eh... jag tycker att vi eh, avslutar där och sen eh, i vårt sjuttonde avsnitt så eh, sammanfattar vi och utraderar podcasten. Det låter som en eh, grym på idé. Så eh, alla till alla lyssnare, utradera er säsong så att ni kan utvecklas till 2016. Mail finns ju eh, att skicka till din adress va? Ja just det, snabla Om ni har lite kortare feedback eller utvärderingsmaterial Vad feedback du var ute efter va? Du sa inte det, du sa bara mail skicka ni till <laughs> Ja exakt. Så, så kan ni ju kolla in på Twitter, Coachborden Facebook söker ni på Coachborden Sen finns vi ju på coachborden.se Där man kan kommentera inläggen där vi lägger upp avsnitten så eh, kommer all, eh, allt material som vi kan använda till, till att uh, utveckla oss själva till, till fortsatt poddande. Och vi tar gärna emot eh, förslag på gäster också. Så Absolut. Bara höra av er. I extra hör av dig. <laughs> ha det gott. Hej.